گران و مخترم عوردن کو مولانا مبتی سرادیدی سے دا دور اے تفسیر قرآن چی پچات بارہ آتان میں باندے شروع شوئے دا او پر سترہ ایک ننان میں باندے سر پرسے دلی دا دا دید ملائی دو پتر ایرسا تایی اشاری تاید سنت کے سات اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تاییس عبد الرحمان اللہ زان از دیر مینچوک جنگیر اور صوابی پروپرائیٹر تو انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 031-710-124 چوٹی نخواری تانا خلط چیمان ناری پا اللہ پروز داخیرات چی جادو کی پا لگوولو دا مالو نو پا کڑوولو دا زانو نو اللہ دا علم پا نام چوٹی خواری تانا خلط چیمان ناری پا اللہ پروز داخیرات لسم شکمندی زنور جدوی منافق همیشه بشکی فان فير ابی مترددون و دیدی په خپل شک کې حیران او مضطرب یولسم ولا ورا دول خروج الا اد لودتنا یولسم که د یاده کړی ته وته نو تیارې بکړو دلل س نو ته تیارې وری نه وکړې جات حجیما سره ټوپک نو ود د وخت ته یاره نه کولا ته لیکن بدګنه لید الله پر تکول جوړ دی فَسَابَطَهُمْ نَكِنُوا دِلَرَ الله کینە منافقا دیالسم او ول شو کینە سره دناستو کذیو اتلې پتاه زکه نوبزیا تو تاوستا مگر فساد سوالسم کراشن فساد به کینو جنگ به جوړی ولاوزا او خلال قوم تنزلسم دی بوز غلول استا وسرمنه چوغلای چوغلای به کو دت تا ته داوی اغت تا داوی, داوی. جنگول کئی لٹی تازو لر فتنه شپار او پتازو کی دی جاسوان داغی و لسم او اللہ دی آلی پوزار مانو یقین اندوی طلب کرو دی فتنه پوخا او ارولو تا کارونه نو لسم تراغی چراغ حاک ات لسم تراغی چراغ حاک سرگنشو امر داللہ دی دی بدگن انکی نو لسم دیر بدگنی او باز دی اجازہ را کما تا فتنه کې ما چومالاره اګجت به نه کېږي زه اغه خلص است غانلې ازه شیخ مزاج غانيم نو ما پرېدا استن له چې فتنه کې را نه شم اري به نو زه يرزه گزارنه شم کوله ګره مالو وسره دي الا في الفتنه تسقطو خبردارو و جاننم کې دو پرې وته پو ملافقت کی دوئی پریوتی او جانم را گی را انکی دو کافر اولا را کورسی گی تا تا سخی گرانو دوئی بد گرنی یوشتم کورسی گی مصیبات تو نوائیو نوگ عمل کرو پخول رایا دینا مخی اوڑی دوئی دوئی مستی کون کی دوشتم او آیا نرچر نرارس مونگ تا مگر آج مقرر اغلی مدتگار زمونگا اللہ بنی پستوکل دیو کی مومنان هو آیا تاؤس انتظار نو کئی مگر یود دو فیدو یا بشو غازیان یا بشو شایدان اب مونگ انتظار کو پا تاؤسو چورا سی تاؤس تاللہ زاب اخفل و طرف آیا زمونگ پا لاؤسو انتظارو کئی انتظار کونکو نا هو آیا خرج کوئی پا خوشایا پا زور انفقو یعنی ان انفقو خاراج کوئی بخښه یا بظور نو نشه قبولې لري تاسو نه او تاسو قینفه ځکان سره لريشتم نو منه کړي دوی چې قبول کړي دو دوی نه <coughs> چې دو دوی, دو دوی مگر دا دوی کفر کړو د الله نه پینځشتم د الله پیغمبر نه ناراجي مست مگر دی دین کاله نه مگر دی و سو سوس اس په او نخرش که دوی مگر دوی دی بدگرون که ویشه چه ویش خباسون زکر کده اللہ دا منافق دومره گنده خدا تا مال ورکده بچی ورکده دا ولی نو تاجب کی دیوانه چای تا لرا مالونو دو دوی ناولادو دوی اراده که اللہ چه ازاب ورکی دوی لرا پدیسه را پا جند دنیا که نن تکتر خراب ده نن فلانه خراب ده اشپی خوبی نیشتیو تقا تقا دا اللہ ورس تزاور کئی کو اتشتم او بو وزیرو خلدو دوی دوی بای کافیرو شا کفر کی مرشی جاننم بالن جوشی نولسم یو کم درشم سوگندون خوری پالا شا دوی دی تاغ سنا ندی دوی دی تاغ سنا ولیکن نوم قوم یفرقون درشم دوی دی قوم در پوک یا فارقون دوی دی, دی بلوون کی ملگورو کی جنگ جوڑائی دوستان جدا کئی ملگورو کی جنگ جوڑائی فارقون خبری وڑی راڑی بیمان او یه ریدون کی دم را دی که دویو منتا چلتا زائد پنا یا یو غار یا یو سڑا لولا ویلائی نماند ویاغتا سوڑی که ننوزی اجدانه چه زیاد آوازونه کراتا سوڑی که شلم وهم یجمعون یو درشم ادوی دی منڈی وهم که دینده پر رازا نو درونده جال رازا نشم پاسی ده اچه خبرونشی یجمعون نا کاری تو گورا یجمعون نا کارا که دیمه که روانده طول نا مفتی دستا بیمانی ده موزلوغونی با آدمی دی او کاڑی لا خرغی تهلتا وهم یجمعون او باز دینه صبح دی چې زام پتا په صدقات کې اگر ذل خویسر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اعد الیا رسول الله ومن يعدل ويلم عادل وجزین سافنکم بلڅو دغه انصاف کوي بدبختہ با جنات جوړ دی ځلام لګې صدقات وکې کوار کړې شدې تداینه دی, دی خوشاله رزو سلو رسیم ا کوار نکړې شدې تداینه نه نو دې شو خوشاله پنتي څو کدی خوشاله شې په دې ورکړې د الله دلا پیغمبر اوی دی کافي د موږ را به ګنې د الله د خپل مهربانای نه د لا تهم بارو مونږ ولله طرف ته شوق کون کی یقینا صدقات د غریبانو د مسکینانو او کار کون کوله را پاه او په مني کولو کوله د زړه وروزی هغه اسمنخ شو تعلیف القلبو لیکن مستابو سمجته چې تعلیف القلب دو پرور کی او قرزار آزادولو چټونی کې قرزار وتا بلال الله کې مسافر وتا مقرته الله تعالی طرف الله د عالم حکمت والا باج دنیا دي چې تکلیف راځي پیغمبرتا شپک درشم پیغمبر ته تکلیف راځي وایي تقول له وزان ودرجم وایي دی هر چا دا غوګ دي دی هر چا ته د رواق قجره هر جګړه کوي ټول او ځونو خیرنده کوم او اوريخه خبره او عمل کوي په هغه او ری قران عمل کوي په هغه ورته او یقین کوي په یقین کوي په مومنانو رحمت دې د پاره خلکو چې منندل تاسو نه هغه څنګه تکلیف راځي پیغمبر د الله ته د دې پرځاپه د تو څون کې اته درشم سوګندونو غری بل لا تاسو ته خوشاله شئ تاسوینه الله د الله پیغمبرو د لا دې چې دې خوشال کی او قی مؤمنان دوی له ویږي یتنه چا چې مخالفت وکړه د الله د الله پیغمبرو ناغله ورته ځان نه همشه په پای کې دا شرمندگی لوي سال یتام یریږي منافقو ن نزله علیما چ بهانه کړی چې په دوی باندې وسراته چې خبر ورګی د لاره په جوړونه کې لري اځ دنه چې زما خلاف نه وایي یو څلېته په واټو کې وګی ټوک کې ګی یقینا الله وستل کې هارجتا شریږي کته کوڅه کې دوینه ولی آدم دې ته خلاف نه وایي موږ غوپی دو څلېته دا زموږ ګبچاپ لا ګوره روه الله سره ذلعتن سره ذل پیغمبر سره یې ټوکې قانون کې باندې نو کوي تاسو کوم فرق کړې پزدار ایمان نه درې زلرتم کوم ماکو په یو حساب ته تاسو نه نو عذاب ورکو به بلیږي دې دل مجرمانو منافقان سړي منافقان خزي باز دې دل باز وردي امر کوي په بد وساره سره سره یې ته منه کوي لوکو بان 저�iet عقب ses l اشباقصر ا Kos exped يب weigh به بهande يہب و Kill naval علی gene وبي لعافو prendre به طرورز او أن صحراراً ت enzyme gang FREداقين جس 그런 صحرارر وح perch ذكرك لگل على works وحف و کر علی lemon Bridge الذي يا کہجنا و ل rhy vigilant کلذین هم کلذین می مقابله کوما دیر پشان دا خلف دوی چې تیر شه دوی له پوها څو صد د تزه له بتاه کاتو اور ډیر بمالو نو پاولاد پساری فائدہ واستو پ خپل برحو نو فائدہ واستو پ خپل برحو څنګه فائدہ واستو هغه تاسو نه مرکه دوی بربادشو عملو دوی پو دنیا و پا آخراتو دوی دیتا وانیانو اینو راغلو دوی خبر دو پخانو قوم دو نوحو آدینو دو سمودیانو قوم دو ابراہیم مجینو آلو کلو آلو لشو <coughs> راغلو دوی تا پیغمبران دو دوی پو واسح دوی لیکن دویو نده اللہ چه ظلمی کروی دوی لیکنو دوی پخفل نفسو نو ظالمانو مومنان زری مومنان خذی باز زیر دوستاندی له بعضو امر کوي په کوکارونو باندې کوي ته بعضو نه قائم کوي مزور کوي زکات 책임 کوي د الله او د الله پیغمبرو رحم وکړي په دې باندې الله الله زور حکمت والا واړه کوي الله مومنان سلام مومنا خو سلام د باو ژره واني بلان جوړدا نه روانه می شه بای پاکه او زینب بای پاک پا جنو تنو دا او کی اور طرف دا اللہ دا د دا کامیابی لویا او پیغمبر جادو کا کافر سرپ تورا او منافقانو سرپ جبا واغلوز علیہیم او سختیو کا پا دوی باندی نرمی نروی دی واغلوز علیہیم پا مومن نرمیو کا پا منافق سختیو کا او زادو دوی دا جاننام بد کرد دلو تا وګوندنو خري په الله چې دوی نه ویلې اګه لاس به نه پیغمبر هه دوی هنن خورونو بدتريو تا ویلې نو وګوندنو خري په من کله ویلې قسم په خدای یا ذا بلا بن ابي سلو رو دالو لو کمديري دلو مونږه زلیل مونا مومنان بلی رکو نبیان سوگندون شروع کرو قسم پوحرائی که ما ویلی سوگندون خوری پا اللہ شو دوی نره ویلی دوی کنیمه دو کفرات کفر پس دو زایلی اسلام نا وهم مو بی مالم کوشش کئی داگی چه ویلی منتلا دول اس کسان مقرر اسلام بی تیری نو ګل غور غوړې چې د ګډې لاندې شي نو قاص کړې دا شي دا ځل نکړه دوی بد نه غړي مگر دا چې ماړ کړ دوی رالاله د الله پیغمبر د الله د میرا باندې نه اللهم عت قاسم الله ور کوي ذیش کوم حلاص بن سوی دو خپل مرو نبی له سلام ول دوه ضربې ور کړې خانو په ده باندې الله موړ کړې نو ځکه دا شوی بېمارات کدوی ته بوويست نصیبا ور دویلار غواولې ده عذاب ور کی دویلار الله عذاب درو سره ځون په دنیا او په آخرت کې اونه به دویلار پزمت کې څوک دوست او مددګار وای زنه او څوک دي چې وعده کړی الله سره کرا کړمتا میره خپل مهربانینه موږ با خیراتونو کو شبم د صالحانو نا فلما تام پس کلا چه ور کرو دوی دار الله دخپلی میره باری نا مال ور کرو نو شمطو بکر پاو شمطو بیو کرو دوی وو ریدو دوی مخاره انکیش نو دا سوک وی سالبو اغرال نبیل اسلام توید نو نبیل اسلام دعا وقخته چه دعا وقخته نو بیا جمعی مزکه نو نبیل اسلامی سو چو چوسته بیا جمعی مزکه ځي دا غډیر غډی بید بيزي دکان دوکي چاته نبی اسلام عامل وکړه چې ځلېښت ما بيزه دی راکی زکات اڅه ته منافق به وو شاله بنو شاله به بدري مولا خان بچا ازاد خصاتی دو قطر والا اگا پدی کیو کتاب لکلی دی بہتر کتاب دا شایشوی دی دا غلطی مفسرینو ته دا کم زنی لگی خو بس یو بنامی که یون بستو لارمی جوارو القرآن که ام شیخ لکلی دی رحمه اللہ سالبا خو دا بدر صحابی دی هم ساری اگر سنگو منافق که دیش استافراللہ دا سب منافقو خو چرت غلطینو یو صحابینو مخام خواب بنام <تصفيق> سعى لبنو تب منافقو <تصفيق> وتولو فاقبوا منفاقا في قلوبهم فسرارا فدوكي دي بوخ المنافقات يعذاب ورقر فدو منافقات دوكو ظنوريكي الى يوم القونا دا روز القيامات فسبب دا هدو مخالفات کرو دا الله دا غشي دو يواضة کرو آزرا فسبب نکویږي یعین الله کوي په پټو خبرې په چر کوټو دی یعین الله یې په دوی کې په غیب وو هغه کسان جلزام لګی الضینا یالمزون المتوین هغه کسان نو جلزام لګی په ډیر خرج کوم کو باندې د مؤمنانو عبد الرحمان بن عوف ثروز روپی پېش کړی دا د یوزدان قېتی وګورې ځانخی دورمن سره چې د کېږي دی شي مالدار غنځانخی نو مالدارم پرې نه پدوه پر هغه ځان چې ځام لګې پنځه پنځوسم او ډېر خرج کوم کوبانې د مؤمنانو په برابر صدقه چکه هغه ځان چې هغه نه ممي مگر خپل مزوري مزوري توګه کېدا غي نه شپږ پنځوسم مزوري کوي وا هغه پيش کړو استاپه دې توانو وېسلام ای شان فته کېږي نو چې ډېر خرج کوي نوم نه پریري او چې لیک پېښ کوي نوم نه پریري صخر الله مینوما بدل دو بدله باخي الله د دنیا الله د دنیا بدله واغلي صخر الله مینوم حضرت په اجازه در در څون کې بخنه واره دوی تا ک بخنه نو تا کتابه بخنه وګخته دوی تا اویا ننه بخي الله دې لاره اویا زله چې ووځلایو لسلس کیداوی یاشي او روز کې اپتای مطلب دا ټول عمر کټول عمر بغا د غوړې د منافقانو نه نه بغا ما دا پدې شه چې نو دوی کوهر کړو د الله نه د الله پیغمبرنا الله دې انور کې قوم فاشکان وتا خوشاله شي رسته بادشي اته پوزم په خپل ناستا رسته د پیغمبر د الله یو کمیش پیتم بدگری چی جادو کی پلگولو دو مانو پکڑولو دو زانو پلارد اللہ کی وائی مزغلی وائی دوی مزغلی پکرمائی کی یو بلتا وائی مزغلی پکرمائی کی وائی ورد جهان نام دیر سخت پکرمائی شا کئی پوی دون کی فلی کو کلیلا یو ش پیتم نو خوشحال دیشی لگا او بجاری دیر لگ خوشحال دیشی او بجاری دیر بدلہ لا پسو داری او کون کی کو واپس کرتا صلی او تولے تری دینہ میش ز کوئی دو دوش ویدم او موازے ما سرا میشا موازنی ما سرا دشمن زما تا خوشال شوی پنا سبن اول زالو نکینی سرادنا استو مزدجنا جے مکو پو یو کا ستو دیش مر منافق مرشی جنازہ پے مکو ولا تقم على قبري مودرګه داغه په قبره نده شو جنازه موکو به قبر باندې مودرګه نومزکه دعا وکمځندره نو مالمی کله چې پزګیشته او جنازه په دعا الله مغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الله جندیو باخی مریو باخی حاضر باخی غایب باخی غایب نارینه و باخی زنانه و باخی دعا یو کړو چې سلام یو ورځو دعا وکای دا ما کې بکنګل کړینو Deus پوریږي و اتو تی <تصح> ہری Deus پدې نه پوریږي چې ما په جنازې کې سوې دی ہری دعا وکای و دا او بیا کلل او ایماندارو پا ناس تا دعاو کئی داولی کین ایماندارو داولی وی لا تاکم جنازه دیو کرو لا تاکم بی دعا دعا تا ینی زا نو دیو وی فقهاءوزو مودرگ ویلی نو کین ای نووی نو دریگ ایمان سامل ایو سامل ایو ولکا دلتو سمانا لا تقوم الى قبر ده منافق قبر مدريقا يعني كينا ده, ده منافق قبر تاولو دريق ما دواماكو ما نايدا مزد جنازي مكوب ويقصدوش مرشو عميشا مدريقا قبر يقين ده كفريق ده الله نه الله ده پیغمبرنا مرشو آغایت <تصفح> چه دا هغه ترواسه چې دا دومره غندو نه دی دیش پېتنه غریب کې خو دل د اعمال دیول ور کړې بچي دیول ور کړې دی دا غوږه چمان مان دیول درولې په دا الله واي فریمه دوکا کېږي دا خو دل ز عذاب ور کوم او تعجب کې دی وانه چې تعالره مالونه دوی اولاد دوی اراده کوي دو الله جزا ور کې دوی لاره په سره په دنیا کې وبوچیرو هن د دوی دوی بای کافرا کله جراولې ګل شو سوراته چې مان راړې پاله آزادو کوي سره د پیغمبر د الله اجازه وړ مالدار د دوی نه وای پریزمونګه چې شو سره زنا اوستو من پرې رځی کینو موږ نه جوړلې خو چې له شې دې چې دوی سره دوی نه پويږي لکه پیغمبر او جات کې بلګول د مالو په کلولو ځانو نو بلای کلام الخيرات د ویل پاري نه کې د دې کامیاب تیر کړه والله د ویل را تیر کړه والله د ویل را باغې چې روان به لا دیولو دا نه هرونه مې شه به دا کامیاب لویا رال bait را له را الال بانی کرد زمیدارو نا چه جازه ور کرشی دوی تا او که ناستاگا چه دروغی پا الله دا اللہ او براسی که کافیرو دو دادو دوی نازداب دادرسان دو که نیشتره پا بیمارانو نیشتره پا کمزورو نا پا او نا پا خلقوشی نمومی آقا جدی ماین فکون آقا جدی خرچه وی که چا کالا جدوی زنر صاف کرده پارد اللہ دو پارد پیغامبارو نیش ترے پیسان کون کو بانی سملا متیا او اللہ دے بخون کی محرابانو او نیش ترے پاغی چکل رالتا سخا چتہ سواری کی دوی رالا اوی تا زنم امم اغا جو سوارکم تازو ابو موسیٰ اشاری او ملگی درالا جی مم تبوک مم سر سوالی بند بس نیشتے نوید ز سوالی بندہ بہ سو کہ چمغ راشو نبی علیہ السلام ہی موسى کہیں نشتے انتظام سو کم نا وی وا پھشو یارے لے نا دی غریبانہ مجبور دی کش سوارے کی دلارہ نو وی تا جنم ہمم اج زوار کم تا زباو نو وڑی اس دا دو استری دا دار والد و کنه دوجے د غم نہ چ دیون منتاج یخرج دی کی إِنَّمَا السَّبِيرُ عَلَى الَّذِينَ يَقِيْنًا مُلَامَتِهَا لَا فَأَخَلْقُهُ جي جاز اغوار تانا اغيب خمال دار وهم اغنية رضوب بأن يكونوا مع الخوالف خوشا لشوه لدي جي شدوه سرد وخضوه منافق اول نخة زوال اول نخة اول نخة ده اته دیرژن کې یا ایو الذین امنوا مالک اذا قیل الکوم انفروا فی سبیل الله والصاقلتم الاارض درانه شو یزما کې تا نو دې مرز زره علاج پکاره علاجونه کړو نو چې علاجونه کړو مرز زیاتېد زیاتېد دریس پېتنه په کې راړي په اخر کې رزق بیاې په مال خوالف خوشال شدی چې شي سره دوخو منافق چې کله پیدا کېدو نو چا ډز یې کوي کوکارا غره اوس کوښش واه وای دې بدل شو اری دې خوشالي کړو عالم دي پته دوا خپل ځان یو په جنې شوای ځکه منافق رزو بیا یې کومال خوادې په ډېرې دی خو زر مکه نازدانې بدل نشي و جرا یماس کی گنزریہ ہری چہ می شب پروتی پروتی نہ اگر نہ جی جنس بے بدل شی پری نہ بدلست نہ رزوب یا یقولوا الخوالف خوش ال شیدوی جسیدوی سراب خوز و تبعللا علی قلوبہم مولا قل دل اللہ دو دوی پژڑن باندھی فرمال علمون نہ دوی نہ پوی کی ذکر کرؤ یا تذرون اله کوم نو بانی کئی تاستا کل جواب پشو آئی تا بانی شروع کی زیده چلو هوای بانی مکوی چاری منگ یقین نکو پتاسو قدنبان اللہ من اخبار کوم خولی ده منگتا اللہ استاس خبرو نا منگ اللہ پو کریو و سیر اللہ عمالکم و رسولو سکن بگی اللہ استاس عمالا الله بيثعمل خي چه بيمالي کو يتاسو ادل الله پیغمبر ظاهري عمل کدا مالني آل درست اوگر يو يمالو فسير العملكم ورسول والمؤمنون ظاهري عمل هو عمل خي الله استازو زاری عمل در الله پیغمبر و مومنان بیا خواه مومنانو, مومنانو په غیب پویگی او <تصفح> بخی اللہ استازو زاری عمل در الله پیغمبر بیا بواپ از کلشه عالم در خیب و اختاره تا خبر بذرگی تاستا فاقی چوه ای کون کی سو گندون خوری پا اللہ تاستا تا کل جواب پشوه دوی تا چه احرازو دو دوی نا احرازو که دو دوی نا دوی دیگانو زادو دوی جهان نامو بدلره پسو بدات سزارہ پسو بدات دیو قانون کی سب غوندونو غریتا زلارہ چخوشاله شیدو دنیا که خوشاله شیدو دنیا نو الله نو خوشالگی دو قوم فاز قانونه بعض زمیدار دیر صح دی په کوفرا په منافقاتو دیر نذيري چې په نشي په پولیہ کتاب چرالی ګره د الله په خپل پیغمبر الله دارب حکمت والا او باجز زمیدارو ناسوب دی چې نیسی آغا چه خرش کرو انتظار کئی په تاز بند مصیبتونو پا دوید مصیبت باد اللہ دوریتونکی عالم او باجز زمیدارو ناسوب دی چه یقین کئی پا اللہ پرو او نیسی آغا چه خرش کرو پلاد اللہ سو اقنیز دیکت اللہ او دعاګانې گانی دی پیغمبر اللہ انا قربت اللہ اومن دادن از دو دوی داخل بگی دویلر اللہ پخفل الرحمد کی اللہ دے بخونگی میره با آنه علاین نا قربت اللہ اما دادن از دیکت دویلرہ داخل بگی دویلر اللہ پخفل الرحمد کی یقینن اللہ دے بخونگی میره با آنه باب دا منافقونو ختم شو و سابقون الاولون باب دا مومنانو مشرکینو بابا او داری سرت ایتاله او بیا باب دا یوهودو داغیخه باستنه دا او باب د منافقینو دریش پیتنه کی والسابقون الاولون باب د مومنان سورت البراث اول باب د مشرکین پاره کی احکام د مشرکین ذکر کړو چاغ درې اقسام او احکام ذکر کړه بیا دیم باب کې خباستنا د یهودو ذکر کړه الی کتابو دریم باب د منافقینو او د منافقینو دریس په تو بیان کړه د دې ځای نه باب دی په اوصاف د مؤمنینو کې انه والسابقون الاولون اغه خوانی مسکی دن کی د مهاجرون سابقون الاولون اغه دروازه قبول ته جاموس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا غلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت رضوان کړو یا سابقون الولون مراد اصحاب بدر ده نبیل صلات و سلام سرهو پو بدر کی یا سابقون الولون مراد اغانصار چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اجرت ندکڑے ایمانی راوڑے او مخد که ده اجرت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تا آره پوخانی مکه کې دن کې د مهاجرنا آره کسان چور پسې شو د دې بهسان پوخانیاتو پوخانیاتو شو ایمان او پرمارو سره رضی الله وعنهم ورضوانو خوشاله شو د الله دوینا او دې خوشاله شو الله انا سنو خوش قسمه ده دی اللہ دوی نرازی دوی دا اللہ نرازی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ دا دو دوی نرازی دوی دی رازی دا اللہ نا اللہ دی منگ نرازی شی وادلهم جنات تجریتا دلنہار او تیار کردوی لرہ باقی چیز دواني بیلاندی ونه داغ نه رونا مشه به پایکه مشه او دا را ګامیا او چار چار پره تاسو نه دی منافقان او د مدینه والو مدینه کې دنه او بهر دی منافقان چار چار پره تاسو مدینه کې دنه او بهر دی منافقان مرادو علان نفاق سر کا شفیری لا تعلمو ہم نحن نعلمو ته نپی جنیا غیلا لا مونږه پیجنوا غیلا لا بخاری تاریخ کبیر کې ذکر کړي دا آیت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون آخري د ذکر اټلص په روزې پاز نبی اسلام دنیا نه تجربه ورو اقتل سراج دی زندگی که دی پاتی و اسلام چی دا آیت اللہ راولی گو نگویه که دا آخری آیت شکنه فریق اللہ وی مدینه که دن و بار منافقان دی پیغمبر تینی پیشنی زی پیشنم پیغمبر پا غیبو پویی نا و پیغمبر مدینه که دن و بار منافقان دی مزور پسی کو دنبیر اسلام پسیه الله تعالی خبر ز پیغامبر ته پیژنې زی پیژنم عذاب او اردو لاره د وزاله بیا واپس کړی شي عذاب لویتا انوردی چې اقرارې کړي ده په خپل ګناونه اقرارې وکړه خلاتو اعمال صالحا وا غرسیا یو ځای کړی عمل خ او بل باد عمل صالح جاد وآخر سیعا او بل بعد چه رستشوی دی ده جهادنا خر عملی کرو جهاد رستشو ده بل سیعا عمل سالیه چه توبه و او سیعا سو گنات نشویره او نور دی چکره رکڑه پکر گناو نو خلاتو عملا سالحا و آخر سیعا یو عمل خوب بالبادو تو اس شوید رجعات نا ابو لبابا رضی اللہ عنہ ہو را نبی اس تنی سر زانی اتر زانی اتر او جڑلی اللہ تا عسل اللہ عنیتو بالعیمہ یقیناً اللہ و محربانیو کی فدوی باندی اللہ و فدوی محربانی کئی توبہ و باسی یقیناً اللہ رے بخونگی محربانو واخلا دودوی دو مالون نا صدقا چه تدھیرو کی دودوی تا پاکی دوی لارا پاکی دوی لارا پا دے مزد کا فدوی باندی دا دی منافقانو جنازہ پی مکو پا قبر مو دریگا بخانوارتا مغوارا قوی دی مومنانو جنازاو کا ساکن یقیناً دعا استا دلالا غاری نزدی کی کی. ان صلاتک کا اللہ مو یقینا دعاء است تسللات ویلارا تدوا واری نو دتی د زرو تقو کیږي الله دې اورې دنيا عالم نگو یی یقینن الله قبل توبہ اقبل بنیا نو او اخری قبلی صدقات الارا الله دے توبہ قبل انکی محربان وائی عملو کئیو الله اللہ عملو کوم سرگن بکی اللہ استازو زاری عملو او دلاللہ پیغمبر و مومنان استاز زاری عمل بنیو پوشی واپس بک رشی بیا علم دو غیب و پس خبر بدر کتا استاز پاگی چو تاسو کون کې عالم الغیب و شعرا و پس به کریشتا سو عالم د غیب و د اخکاره خبر بدر کتاب تا به کتاب سو ای قوم کی نور دی چومت کیدا امر د الله نور دی چې د الله د امر میت کی یا با عذاب ور کی دی سزا ور کی یا با مړبانو کی پدوی الله د عالم حکمت والا اغه هلال بن امیہ او مرارا بین ربیع او کعب بین مالک جنگ تبوک تتلینو دادری وارا پادشیو حلال بین امیاء او مرارا بین ربیع او کعب بین مالک رضوال رضی اللہ علیہم اجمعین اما یعذبا ام و اما یتوبا علیم اللہ دعالیم او هغه خلکو چې ونيڅه جماعت د پاره ذرارو جماعت جوړ کړه د پاره ذرارو چې کی دل تشکر نه خور او اته لې دسته ایجنټاني پیدا کړه وی جماعت جوړ کړي جماعت یعنی نوم دي جماعت وی پاره کې ټریننګ شي د باطل پراستو چټین ورکړی شي او مومنان سره به جنگي کو بیا یو ټینګه تامې شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویجی استتاحو کئ نبی الاسلام یې خړه الله ایتل راو لیدو مودري ک پدې جمعہات کې او اخر ک چاې جول کړو جمعہ د پاره زړه ورو د زړه جمعہ څنګه او د کفر جمعہ څنګه و تفریق هم بین المومنین چې بلتونہ چې په مځ د مومنانو کې مرجه جوړی د پاد اچ اج محاربہ دی کړه د الله پیغمبر سره بوخ الله سره جګړه کړو د الله پیغمبر سره جګړه کړو س وګوندو پرې چې مونږ اراده نه کړم مگر دنی کوي مونږ خپله نه کوي اراده کړی الله شهادت کوي دې دې درو ځان دا چرېنګاجول قربت وختو مودريغا باغ کماشا لا تكم في بازار مودريغا مسجد زرار کې اغه جماته چې بنیا دي کې خوده شو په تقوا باندې دا ول روزنه اول روزنه په تقوا بنیا کې خوده شوړي احق انت قم في ړډه لا د چتو دريږي پای کې او جماعت چودریګه چې بنیاد کې خدل شوې ده په تقوا باندې مسجد کې په با د مسجد نبی ټول جماعتونه د مسجد ری منورې په تقوا بنیاد کې خدل یا مسجد نبی باز مراد احلی مودريګه پای که او جماعت چ بونیا دې کې خدای شو په تقوا باندې داول روزنه ډېر لاګ دې چې تودريږي پای کې اودوري کا پای کې سړی یوحبون یا يتطهروا من کای چاږي پاکوالی وکي هغه د پسند خلک دي یوحبون ان یا يتطهروا صفای پسند خلک دي هغه څنګه مین کئی آیتو تاہرو آغیب مین کئی چپاک شیدو گناہ انونا او اللہ مین کئی پاکی کون کو سرابی توبہ دا سے بہتر خلق دے مین کئی چی زان پاکی دو گناہ انونا پتوبہ اللہ مین کئی پاکی کون کو سرابی توبہ زان پاک کئی پتوبہ یا اس تنجا کئی اودس سنجا کوي پوو اديس کی راضي یا معاشره انصار او ټول کی انصار الله استعذو ذو ذات صفه دي کړې نو تاسو زموږه عارف قالو يا رسول الله نتوضا علی السلام نتسلو من الجنبه او دز پر او دز کو جنابت نه غسل کو ډیره خړه ډیره خړه ذین یاران یو حبون یتطہروا طهارته دې چکه مسکین او دس کین جنابه تن غسل ور کوي الله منه کای پاګی کوم گزارا ا فمن اسس بناؤ اف بنا د هغه چکه خپل تقوا باندې دا وله روزنه او پرز باندې بهتر دې چکه خلا بنیاد دا پکناره د کمبر د شغو شفا غارا زور شيغي اړين ورزيدونکي پسو پکناره د کمبر د شغو کوسي کو نو ورزيد په ورده جهنم کې لاندې جانم دی الله د انور کې قوم ظالمانو لارا امه شپوی بنیاد د دې آغ چدي جوړ کړو پساکو چزی بنیاد د دې آژ د جوړ کړو پسات د دې په ژوند کې نو ووځي مگر دا چې پریشي ځړنل ووځي الله د عالم حکمت والا یقینا الله غسته د نفسو د دې معلوم حدودي په آواز کې لري چې یی بازل را جنت جنت په مال او بدن غوډناږه سره الله مال بدن راکو چلایو د جنت ورته نه نارو څنګه یې مال ورکول بدن ورکول یو فی سبیل الله وجنی قتال کوي په الله کې نفایا قتلون وجنی کافر ویقتلون وجلی شپخلا شیطان کې په وی میلاوی کی جات او الجنت تا تو ظلال دو تورو سورو لان دي جنت دي وجنی ان کاذير وجل شدی لوځه په الله باندې رښتیا په تورات او پنځي لو بوکوران کې سوق د ډېر وفادار په خپلواځ د الله نه نو خوشحال شئی پخفل تجارت اغا تجارت و چتاست تجارتو کڑا پا مال اوله گولا ماشین واغستا او بیا مند کر سنگر تزانو او رسو امریکین یعنی مڑا کرا کفاری مڑا تجارت دی او وجه نوم که نوم مال بدن دیو لگو دلنا پا دینکی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ دَلَا كَمِيَ بِلْوَيَا اُسْلَ الصِّفَات دو مومن اَتَّاعِقُونَ رُجُّو كَوْنْ كِدِ اللَّهَ تَعْلَا تَوْبَهُ بَاسِ درم الْعَابِدُونَ بَنْدَقِي كَوْنْ كِدِ دَ اللَّهَ درم الْحَابِدُونَ صِفَتُونَ وَيُنْ كِدِ دَ اللَّهَ اصائحون اصائحون مجاہدین دی فدند اللہ کے اصائحون مجاہدین حدیث کے رازی سیاحت مسلمان صدی چکر جہاد سیاحت دیو مصدی جہاد جہاد لزی اصائحون مجاہدون جہاد کئی قتال کئی توپک راگ سرے مشین دشمن ويشتو پځيګر دي دا ئي سايعون معنا مهاجرون چې کله کې کار نشکولې دین نو کله پرېدی او برځته زي سیاحت کې هجرت کوي اسایعون سفر کې روان دي د پاره طلب د علم علم تلد کې روان دي اسایع نور روان شي باران تنوګوري باران وړي کې خدي دي تکلیف لري ف دی قران لرازی اسایع دا استاف و خلو کرات دلو باران کې دی انشاء الله الله بهتر غوځور کوي الله دې قبول کړي اگر طلباله علم چا علم په تلاش کې روان دي اسایعون قران ترخه کراغه زوی سبق لازم ما شاء الله اسایعون سائے مانا سائے من ام کئی رو جائے دا از سائے ہوننو رو جائے ساتیدن کئی رو جائے دا باران ام واری گی دے او ترخ چی کافی قرم اراغس دے چا تذریو اے قرآن ما شاء اللہ ار راکیون رکوکاون کئی بیاموزم کئی رکوکی از ساجدون سجدون کئی ان عامر بالمعروف امر کئ په خو کارونو عنا هون علی المنکر منی کئ د بدونا ولحافظون لحدود الله حفاظت کوم کیله پرود الله لاس حفاظت تائب عابد حامد سائح راکئ ساجد عامر بالمعروف ناهی علی المنکر الحافظ لحدود الله ما شاء الله لا صفات المؤمن اور <تصفح> <seý> زیرا ور کا مؤمنان لالا نرمناسب پیغمبر لالا مؤمنان لالا چې باخان غاری مشرکین لالا ان کې يخواله چې مشرکین خدای وې بها سوي مشرک الله نه باقي نتسلم مشرک جنازه کې چې پټ د مشرک دې نومو کو نکې کی جنازه د مشرک نه نه مناسب پیغمبرلاره مؤمنانو لاره چې بخانه غاره مشرکین لاره ان کوي اخفاله ان کوي فلار ولو کار زغلی پوربا پازا حنا چې درګن شذوی تاد دې روزه خنه سرتني سره کېلو کنه دوزه ان الله لا يعرف ان يشرک به ويؤثر ما كن ذلك لم بیات تا غای مشریک خلای وی بخا نو مشریک خلا نبخی در طویلی دی پس دا غیر نا ترگن چو دوی تا دوی دوزا خیان نو ابراهیم اسلام بیاسو ولی سوال کولا ابراهیم علی اسلام ولی سوال کولا جواب نو بخن غختل ده ابراهیم علی اسلام اخپل پلار تا مگر دوجه دوادی نا چکلو آقا آغا سر واده ورسر کرو ایفا بلعادو کرو پس کلاچ سرگن شودتا دے دے دشمند اللہ نو بیزار شود آغانا یقیناً ابراہیم علیہ السلام لا اوواح اوواح گری معنی کئی لا اوواح دیر دعا خوختن کیو دا اللہ نا دعا گانی بیدیر خوختی اوواح دیر دعا گانی خواد اللہ نا شی اوواح السلام لا اوواح د دعاګانې وختون کیول الله نه په طریقہ ګورای اړې اسي سنت به کې بیا دعا او کوي مرداګان اړې مرداګان اړې دا دعا او اموات مرده یو دا فلانی دی په د وخته اوه ډیر اوه د دعاګانې به غفتی د الله نه اوه أغمق معنى ذي موقن انتعائي يقين كونكي كامل يقين هذا ذوت الله يعني أغمق معنى ذي مصبح هميشه هذا المعنى تسبيبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا أغمق معنى ذي يفسروا تلاوة القرآن كران تلاوة دور كي چډیر تلاوت دوپراں کوي کم از کم یو سه بارو په کار لگا نه روز کې مېش کې ختم خو قران په کار لري او چې خصوص سوچ, سوچ باندې تلاوت کو از کا ترجمه او تلاوت کو کترجمه نه ځنم تلاوت سواب ملایوي دا نه چې سواب نه ملایوي خو چې فمالاو او بیا تلاوت کوي ډېر وخت چډیر را کوي آو ګرندې کې کما ګړګړا ګړګړا بس تلاوت ته یو دل تاړمی ګلال تاړمی ګلال تاړم تبوای چغو بل دی پښوی وبل ما جوړو هر یو خپل زور لګای چې دې داغه طاغه طون شي خپل داغه طون شي یو ګړا ګړا ګړا ګړا شیخ القرآن رحمت الله علیه زیاده کې د دوی ځای نو ګرن ویرا واوست نو یو به وی انور باورې ما تاسو زموږ دی نه ځای تاریخ یو کو پیو خاتم ته جوړه لوي تماشي یو الف لام میم نبل ویسای کو لو صفان نبل بو ایتل رسول بل, بل بو بس ختم شو اي په یو غنده کې ټو قرآن ختم کړی د ش شعبان د شروع مون یو لسه به سپاره دی په یو شپه کې ويز شابینکم اوهری شابینکم یني خوما پسکه بس لوڈ را غشت ده تور خلق دو خوم نوویست ده وویخ دیوزا شبینی زیا چطپت که نا دا چاویلی شبینو که شبینو کم خلق دو خوم نو بازی زنانموز کې او بازی دا چا در تاویلی چو لوڈ بنی تلاوتا نو کو لوڈ بنی خود تعلیم را غیلی چاوازو کی دا تلاوت دا چاویلی پر لوڈ را غیلی ته که بیا دا شبیننی داږي قوبله دا, دا حفظان او قوبله اری جمعه کې قوبله راغست دي د هیوقاسو وای نه بیا ور پځی بیا په بسکوټو پالوا جوړ شي نه بیا بیا جوړ شي نه چې په قوبل کری به سواب ملوځي دا ز سواب ملوځي دا جمعه کې قوبله وکړه اوه یسر تلاوت القران او دا اوه مانا که فاقیه زان پوه که پو دین اوه چه پو زان پوه که او اوه او بلا مانا که اوه چه غلطی نظر مغفرت واری در اوه چه غلطی نظر زر در لانه مغفرت اوه او اوه مانا عاجزه او ابراهیم دیر عاجزه ان ابراهيم الله اوهون حليم يقينا ابراهيم عليه السلام الله هوونه اوهونه ډیر عجز کوونکيو كو الله ته حليم انت هاي بردارو ډیر صبرناک او حليم قوم په ځای نه ہدایت ورکې لا رسن کې دویته دره دې چې بیان کې دوی د اجدي ځان ساتي یقینا الله پرځبانې پوا یقینا الله خواځغل ارتيار د اسمانو زمکه جندي کول کې امر کول کئ نشې تاسو ربي د الله نڅوغ د نڅمدزګار یقینا مهرباني کړې ده الله کو پیغمبر او ماجرو پان سارو پما یوره الله مهرباني وکړو پان سارو باندې الله مهرباني وکړو نصابه خدا غذینو یا انصار دیا مهاجر نو ټول الله مهرباني کړی دا اغه صحابه چور په زیو د پیغمبر په هغه وخت د تنگي کې ډیره تنگي او ډیره ګرانتي واه په دا غینه چکه کې قریبو چکه کې د بهزلو نادېه ویډلې دوینه بیا مهرباني کړ الله په دوی باندې یقینا الله دې فضو یبان واه مهربان او پاغا تریو کسانو چه رست پاتی شیو پاغی اللہ میره بانی اکڑا تراغی چه تنگ شو پدوی بنو زمکا سرده فراخشوی و تنگ شو پدوی بنی زلوند دوی دوی یقین اکڑا نشت ده زائد بچاو ده اللہ نا مگر طرف تا بیا میره بانی اکڑا اللہ پدوی چه دوی کلک شی رجوع کی اللہ تا یقینن قبل انکه بان ایمان واراو وے جی کیدہ لانا شین سرل بہا رشتہ وےونکو تاریخن سرشے اگدرس پادشیو قاب رضی اللہ عنہ نبی السلام رفو تو ولن یراغلی تبوک ناغوی جی ز د دیروغو بانی نو کوم صحیح خبر دادا کہ جیمے طول داس تیرجو تا تاریخ و روڑا وا براس شینو نو ټول جيمي کې دا څه لوګه واه زما په باغ کې کجوري لګې درې ویخيری مزداري گرمیراله کجوري په خوي نماري دا چې کومه چې نن نظم ویزرای نن به پدې کې کوم زه ټول جيمي دا څه په لوګه اې جيمي ووته را نو سکهوري وخه نن تیز کم او قافله به اعلان وکم نو پدې نیت ز پاتې د بیا دویم روز باندې ماری آچا قافله تللا او د قران له اوصو اوسنی کیږي زګیور زای زب سبق نه وای قضا گئی بیا بر روز بیا خبر نه ورتای یراشی ز پاره خدمت شوی دی بیا و یراشی او برګه بیا بند کال لبی کو سستی راشی سړی بس غلطی را نشوی ده نبی علیہ السلام یې نبی علیہ السلام فرمان نافذ کړه د ادریس صحابه د سر په د څلوربا خبرې وڅونه کوي کعب رضی الله عنه فرمایي زب جماع تر عالم ما به سلام واچو مانو به اسلام ته বিদای شو کاته اسلام به سر کا تکړو نبی کاته ما تا په چې بل طرف ته کاته نو نبی اسلام به ماتو کاته کعب رضی الله رو په دې کې تیری دي سالوي روزي مکمل شو وسابو کې څو ډېر چا خبرې کړي پیغمبر ویلو بیکار نو بیکار دا خبره بیکار یو کوم تاسو سره خبرې تاسو ولې توب دراغلي نه یي رضی الله عنه فرمای یو رس په بازار روانم یو کس راته اګه کو میدل دنیا لا کا څوک جمع يماته کابه هو نه چا اشاره را روانه یاما ما لزې شو مال یو خطرګرو باچا خطر لګره لګله چیستا ملګري تاسو ډېر زیاته وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کما سره راځي نو کومه ودا وزارت تواړي جز تعالی درته وی راځه ډېر زیاتم شو الله او ځکه را پوریتامیش وی یو تنور کې ور بلې دو ناګته خد دی نا تنور ته مې مای وشتہ جواب دی او بیا می شروع کرو اے اللہ رحم کی نو چه زلی غرض پوری پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل فرمان نافذ کرو د دې وزنه نه به موکور کینه پاد کی فلار کوټی دی دی دی تاسو پری دی نو درو نه زنانو ملړي خدای اله ال خزر اعلی نبی اسلام دی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کدی بس سره ولا برابر کم ګوړې ولا په کوم ګډاله څه کولی نشي نو اسلام اجازه ورکړه پنځه سورې پورې شوې الله یې ستره وویل د دې توبه الله قبول کړه پنځه سورې پنځه سورې به کاډ ورسره شوې چې تادوک ته غزال لیدلې ده چې به کاډې شوو اګه ونه له په ساته صاحب چې را او کار مبارک شه الله استاز توبه قبول کړه کاب رضی اللہ عنو وای زما یو جوڑا وا نوی نوری جامی نوی نما پرزوی کیا گو جوڑا وار کرد گواندیان نمی جوڑا واقست آمی واجو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سغلانم اگا ما سر گر بڑھو کرد ترگاڑ شو وی مبارش اصطاعتو بالا قبول کرد والا صلاح ست اللہ زینو خلیفو اللہ پی داس او ایمان والا او یری گید شاییو سر درشتی ها کو ندی مناسب مدینی والاولارا چار چا تر د در زمیدارونا چه روست شید در پیغمبر در اللہ نا روست که غیما ندی خوفی اخفل نفسونتا در نفس در پیغمبر نا دا پا دیچ یقین نرسی دوی تر دو سب تندا نسر پلا در اللہ دین په مال کې پويځه لري کور جوړوي چې کوي کافيرو نا اصلې د دشمننا تعازله ولا ما قال کله شي د ویل را پد السلام الخ یقینا الله نځه کوي اجر د احسان کوم کو د خرچه نه کوي خرچه واره نه لوي نه پریک یو غند مگر لکه چې دیتا چې بدلاور کې د ویل الله به تر راځي دې او وما كان المؤمنون لينفروا كافا نه مناسب مؤمنانو لاره چوز غري طول ایت دا وی ایت معنی دا نه مناسب مؤمنانو لاره لينفروا كافا چوز غري طول طول جنې دي څه مطلب طول جنې دي موليان صاحبان دی پادشي باندې وای د بیا د امامه چې بوتوب کوي شاباشه سوره خیاله سوره جهاد وا ازن د جوېستو امانو تاسو زایو جهاد لا زبې دلته پکې دل نه زمزږه مال د تصبو چل راځي د ټوپک چل ناراضي اری شاباشه ډیرو خیالي اری خدای ترجمه وای نه دا, دا تازه لو کړو عالم له هو جهاد چل ورزی عالم خویلی دیتی سی اگر ایسا عالمی چی پا ٹوپک نپویگی اگر با عالمی چاگر دا جہاد پا چلنن پویگی اگر دا ٹوپک پا چلونن پویگی دا مشین پا چلن پویگی اگر با ایسا عالمی عالم خدای اگر قائد وی دل مسلمانان بوزی سنگر تا اگر تا قرآن بھوم کئی او ٹوپک بھوم آخری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ناځو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ټلو غزا ته نبی اسلام ته تیری چلو ل چلو, چلو ورته کې نو ورته نا مانا واځانه اوثمانه داړه وما کانالمؤمنون نل مناسب مؤمنانو لاره چوغز غلی ټول ټول دنيزي مازور دې پاد کېږي ګډان شیلان دې پاد شي ته څو ګډ شه هلي وزا گوڈان شلاندی پاتی کی گئی ولینو یوسو کا ساندار دلینا دودوینا یاوٹ اولئی لیتفق قوف الدین چه پو آسل کی پو دین کی کم جاکی مدرسا جمعکی نا پو آسل کی پو دین کی پسانگار کی میدان جنگ کیالتا جگر موموشی جگر رپس قرآن بر آخری درس بکی منگوروتا لیتفق قوف الدین اگر ما اسکر کی ما درس کو منگوروتا سلام ورتا هغه ټکو کو چل هو لیا ما قران کو هغه په نو څنګه کې یو دن سره کوي لیا تفکر فی الدین ده په ځې په ځل کې پته کې دری ملډ کې سوب ده د مسجد د سترګې په ډېګري داله کانو د سترګې په ډېګري د دری ملوط اکی با تول مشین به کلاو کرو مشین بی بیا بند کرو تول کلاو بندول پدری ملوط اکی مهداش پی داولی بی ازدانه چه سنگر کشپارا شی از مجاید راشن کو بی خراب شوه نا دی با سکای بیا شپی خبیشنی نی نا اشترگی بی دالکان بی اوتاری دی مجایدینو بیا پدری ملوط اکی مشین بی کلاو کرو مشین بی بند کرو چل بوار تخوضو دا د ځکه څنګه نه تبه تیز په تاسو وب بلکل نن وای نیته دا به ځکه راځه تا فرز ده اهلیا تفقهو فی الدین دغه پارا چې په اصل کې په دین کې ولنذرو قوماما قدقم من القرو د جهاد ایرازه نه بلک فرضي انه کله دی وای معسكر ته موږ ګوړو چلن به ورته څلوي خروج کې ټول چلو ته وو ټول دا غدا تماچه نه واغله تردا شي کې ارز پهري ټول چلن موږ وو خو يو څلوي خروج قرباني وکي والينذرو قومهم چې په اصل کې په اصل کې بدين کې والينذرو قومهم اذا را جو اليهم جواب شي خپل قوم دا کل دي وا پشي تا ويا رويا فلقوم قالوا جوابا شريتا جوابا شريسي قاتل الذين يقولنكم من الكفار قد قالوا نذیک کافر سره مخ کی لړو کافر سره پچی کولی مونتیشی پتاش کی سختی ول یجدو فیکم کولی مونتیشی پتاش کی نرمی نرم نرم شایو کنه دا غیر ذات نه کولی مونتیشی پتاش کی سختی سختی دی پتا کی پوجے یقینن الله صلی الله علیه و آله کله چر اولی پس باز دینه او سوکتی چی وائی کمیو تاوستاز زیاد کرو آگل را دی صورت ایمانو کسان چی ایمان را ہو نا اخکارشی دو دو دی و خوشحالا او ها کسان چی پزروری که مراز دی نا زیاد چی کفر سرد کفر دو دو دی ریجس گن سرد کفر دو دو دی ریجس شک سرد شک دو دو کافرانو نا پویگی دوی چې اکینان فتنه کې اجلوسي پار کار کې زل زل زل زل دې شرميږي بیا دې توبنوبازین دې پناه غلي کله چې راولې غل شو سورات نګوري باز دې بالتا اي وي دې تا سر رتوك ها جرا کومنا هذا اي وي دې تا غر رتوك ثمن سرفو بیا دې اوري په انصراف ثم انا کانا یان سرې فور رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کراځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزبه وکړو نن سرا ف وکړه کله کل په ختی طرف کله به انصراف کولا په ورو لته طرف یان سرې فور رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام به مز وکړو نو الله صلی الله علیه وسلم نو کله به مخوارو په ختی نو کله به مخوالو پوخی طرف کوتبه لاله کله به مخوالو اړو دې طرف باندې نو کوتبه لاله حديث دا معنا لکنه ندی پدې نه کوي ندی کله دا شې او ری دا کوتبه ته شي کله دا شې جي ولکه ته پوي نه په خبر وانی حديث معنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله خې طرف باندې بلال کوټه کله اړو له طرف باندې بلال کوټه مزبه وکړو صلی علی ماکر لال بن نبی علیہ السلام ینسر رسول الله صلی الله علیه وسلم یمینا و شمالا او بیا نبی علیہ السلام کله دعا کړي مغه تبلیل کړي او کل دعا کړي مخ مقصدیانو ته کړي مخ مقصدیانو ته او ګن دعا غذرای شي ګن دعا غاني چې فرض او پسې نبی علیہ السلام یې کول آی چرسی تسبیح وی اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نبي الاسلام وي اللهم اني اصلك الهدى والتقى والعفاق والغنى نبي الاسلام بي. استغفر الله استغفر الله سلاسا آيات الكرسي به نور دعاقاني دي سواق بن شاء الله زواهم بان دعاقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حقاية اتفاقي لاست و چا دې د حیات اتفاقی بنیاد وضع کړه خدای نه چې تب سوای چې مختدیان بلازو چدی بیا به علی چې تا په مخ راخ کناږي براختی ځان له خلق متهړه ترې دا چې سلام ګرځولې او استاد هغه یل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یمینا وشمالا مینه لاوه دلته ګا منره ثمن صرفو بیعا دی آول پخی پاروله ده مانه لیان سریفو شده شده سی مخالده شی که سب من سریفو آیوی نی تازل رسوک سب من سریفو بیعا دی ذی ویان سریف رسول الله صلی اللہ علیہ احمد یمین و شمال مانا کعا رولی بیعا آیت مانا وائیوکا یان سریف رسول الله صلی اللہ علیہ احمد تب نبیه الاسلام پا خی طرف بانی کورتا تب نبیه الاسلام اولی طرف تا کورتا ارهولی اللہ زلو رضوی دوی قوم دین پویگی یقیناً داگر تاؤسو پیغمبر استاؤسو جنسنا من انفسی کم عزیزون علیه مال انتم گراند پاغبانی آغشه چه تنگی گئی پی استاؤسو پا تگلیف خفا کیگی دیر حریز دی پتاؤسو باندی چه ایمان ویرادی تولو فمومنان باني ده ووا مهربان كوالي ده نواي حسبي الله حسبي الله كافي ده ما لدى الله لا إله إلا هو نسي صوب لازي باد المقر عليه توقلتو بذي الله باني منزان اسبال لده و هو رب العرش العظيم او الله ده خاوان ده عرش لدي نصرت كي احكام در مشرکینو محاربین دی نو قتالو کئی محاربین آه دی مواقع دی انتظارو کئی اکتاینین دی نو قتالو کئی او داری کتابو وو خباستو نشپگه او دیش پی تنقی دی منافقینو او سختی پی منافقو منافق تی بخن مغوارا دالا سکه مرشنو جنازه پی مکو دالا سکه فا قبر مو دیگا چه دغه څهګه منافق جوړ کو جماعت کې مزومکا چرای او اغه مشرکینو جنازه تمکو سختی او بیا باب د مؤمنانو رضی الله عنه و رضوانو الله د دوی له خوشاله او دې د الله له خوشاله شوې دي بني په یو پندوسن پو نزول کی او پو سورتون دو قرآن کریم چلسم دا دری سورتون یونس حوت یوسف دا پو یو ترطیب بندرواد دی جدوی نزول و مصحف یو شاندی ده دس گیارا بارا دا پو مصحف کی دس اکاون باون دا پو نزول کی یو ترتیبه دی سورة یونس دو ایسی دا اول ایسی کے دی او پدی اویاء آیتون کے اس بات توحید کئی فا دلائی عقلی او سارا دلائل ذکر کئی خود دلتا طریقہ لکه 19 شورته نام کې ادله عقلیه نو په دې سورته هم ادله عقلیه دي لیکن سره د سمرا ذکر کوي دلیل عقلی ذکر کوي په मुद्दा باندې نو سمرا ورسره اول حصہ کې اسبات توحید په ادله عقلیه وساره اقلی دلائل ذکر کئی سرد تفریعاتو یو قسم دلائل چی دا غرغر سنزو نا دا اللہ و امام پیدا کری درہم آیت نا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الزَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ فِي سِدَّتِ اَيَامًا رب ستار و الله دا غزا ته چې پیدا کړی آسمانونو زمکا پښو ګل مو کې خالق له کله شی هو الله وګوره آسمانونو چې پیدا کړ الله انه هو يبدا الخلق ثم يدو زلوړم اچي يقينا الله مخکې کړي پیدا دوباره وکی پیدایشه خالق لیکل شای هو الله پیدای کاون کی دار سدی هو بیا پنجم ایت کې هو الذی جعل الشمس ضیانا والقمرا نورا وګور نو روز په مې پیدا دا نه چا پیدا کری خالق لیکل شای هو الله یش پغم کې ان فی اختلاف ال ال و النهار وما خلق الله فی السماوات والارض چې پیدا کړی دی الله بر او کاتا خالق لكل شئ هو الله پیدا کوم چې دارته یو الله دی نو پدی واستغفر کای هر کله خالق لكل شئ هو الله نو درې ماکه ذالک اللہ ربکم فعبدوه خالق لكل شئ هو الله فعبدوه نو بندگی د الله کوي هر څو الله پایاګری نو بندگی د الله کوي خالق لكل شئ هو الله نو فعبدوه بندگی او کوي د الله خالق دنگی تفریقی لسم آیاتو وَآخِرُ دَعْوَاهُمَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالِق لِهِ كُلِّ شَهِنْ هُوَ اللَّهِ فَلَهُ الْحَمْدُ نا دیو اللہ صفتن و آیا دیو اللہ صفتن و علی وعیتا حرسو فا اذا یو اللہ فَلَهُ الْحَمْدُ دال لازمته نوایې الحمدلله رب العالمین دا یو قسم دلایل خالص له کله شی هو الله نو بندګی د الله او کوي د یو الله بندګی بیاو کا دغه اطلسمهات سبحانه او د اطلسمهات کول اذنبون الله في①rane ، 2019 الليل ، وفون الآرض وصلاح وفي سلام Rules ، إن نافذًا في العالم الأ même الجنешь وسط جيد ظهوء السلطان ولده ظهوء السلطان و felicبت gens ظهوء Dust سبحانه وتعالى ما شرقنا الله پاکی دا اللہ لارا بلند بالا دا اللہ دالشینہ چیدو اشرک کئی سبحانہو و تعالی امام اشرکون درہم قسم دلائی لہو دو درشم آئے تو گری آلتی بیات افریق کئی قل مان یارزکو کم من السماع وال آرز او آئے تو گریزک درکیتا استاد برو دکتا نا باران تو دا پسون سوک پیدا کئی امم یم یکو سما والا افسار سوک دے واق دار دو خکون دو سرکو سوک دے چوباسی جندی لراد مڑینا وباسی مڑی لراد جندینا ومیو دبیرو الامر سوک کئی انتظام دارس نبو آیدوی دارس اللہ کئی نتفری فا قل اخلا تتکون وَنَاْيَرِي وَأَيْجَاً اللَّهَ نَا اللَّهَ نَاْيَرِي نا وَأَلَاց نا فَقُلْ أَفَلَا تَ تَقُونُنُا دار اللَّهَ نَا رُؤُ آیت کے پنزو سم پنزو پنزو سم <تصف> الارا اِنَّ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْعَارْزُ خبردار یقینان خاص اللہ لرلی سچی برا دی اوقاتا تول مملوک دی دا اللہ حاسو مملوک دی دا اللہ فلی ما تدعونا غیرہو بی ابل تولی را ایو تول دا اللہ مملوک دی ابل تفریج حکم اشبیتم کی فجال تم منو حرام و حلالا حاسو زمان مملوک تول دی زمان مملوک فَجْحَلْتُ مِنُو حَرَامًا وَحَلَالًا نوولی حرام حلال زن نجور ہوئی زن نوی دا حلال حرام سب سے او داری, داری بانا دا پمنگ دی او دا پمنگ نجی حارت دی مملوک دا اللہ داری یہ پا دی اول حصہ جے اگا مشور دا مشرکی جواب گئی اطلاع سم اغه مشری سبراغلی مشریک چې شرک کړي نو درې قسمه خبرې کړي کلوای کلوای چې د دوی سوال الله کا تنورځي د سوال کا تنورځي زمون اړین ده سوال کا تنورځي نو دې رد کړو الله سورت سبا کې سورت سبا د وګوري دو اشتمہ سے پارا سورت سبا دو اشتمہ آیا تا دو دوی سوال اللہ اکتنہ خورجائی دو سے پارا سورت سبا دو اشتمہ آیا تا جواب کرو قولدو اللہزین اعظامتو من دھول اللہ وائرہ وبلہ خلقو چه تاظره بلئی گمان راو بلئی خرق جو گمان کوئی بیدر نه لائم لا لیکونه مستال ذراتین واس نلری مقدار دزری بروکاتا مالکان ندی وما لهم فی امامن شیر کو نشتر دویدارا پا دیدوارو کی سهیسا شرکان می ندی وما لهم من هم من ظهیر او نشت داولا دو دودوی نسا معاوناتا معاوناتا معاوناتا میندی ولا تنفع شفاا فیدا نرسای صفارشا دیوائی دودوی سوال اللہ کتنو خورزئی لا تنفع شفا کتنو خورزئی نرسای ورطا سفارش فیدا او کل مشرک داوائی دودوی پو سنکی نجات دیو دودوی پو سنکی زکا ددوی پو نزدیکت کی بندہ اللہ تنزدیکی کی نداہی رکھ اللہ سورت زمر کی کہی درشتہ بسے پارا زمر درہم آیا تا مانا بودہوم اللہ لیقربونا اللہ زلفا منگا بندگی نکو ددوی مگر دیر پارا دوی مونږه نسېګي الله د بلې نسېګات او کله مشرک دعوی چې دوی مونږه خلاصې ده الله نه دوی مونږه ده لن خلاصې دې ده الله نه مقرړ دي نو دې شبي رات کې سورې یونس کې اثر آیت کې و یا من دون الله دوی بندګي کوي بيد الله داراجا لا ازروم ولا انفرم جنن زرر لري قيد د دو دنيا نه فائدار سي ها اولاي شفاعه عند الله ديری دي سفارشان تمونګه يعني دلانه دي مقرر الله نه مقرر دي الله جواب نه کوي يو اتنبیون الله او <coughs> خبروی الله الله فارې جن دل په بر او نه پکا تا زریستا وکیلم نو ټول توایف دې زما وکیل نه کومه څه مرته په تا وکیل شوړې نه دې زاد کئ کجو حستی داسې بره کته و الله و زغه خبر وې کنه زینیم خبر رو. نفی کوي الله یذاس یستی داس ذات داس ذات الله و نه برشتنن کده مبالغه ده تعالی کا گزار ورکړو جزما لاس نشته جی گزار په زور کړو گزاراس گزار په زور کړو حدونه بدون الله دیم سبحانهو پاکره الله لره چې چاله مخ شر میږي د چهانه مجبوري دا صفات خدود انسان کې دې چې د الله نشکيله الله د چهانه نه مجبور کېږي لم یلیت ولا مولد ولم يكن له قص ولا حد الله هیڅ چانه نه مجبور کېږي نه چاته محتاج نه زیشتنی بلر نه د چهانه مجبور او نه چاته محتاج وي تعالی ماشرکو الله درم بُنَن بَالَدَ اللّٰهَ اَذَا شَنُچُ دِشْرَکَی اَصلُرم وَمَا کَانَ النَّاسُ لَامَتَ وَاحِدَا دَغَ مَشُری شُبی یَرَتُ باوُری سَکِ یَ دِیا ذِمی سَا اَویَام اَذ نُرُستو پوَا خَیا تِ سلاسَو کِ دِری واقِیا ت یُو یک یوازی دے نوح علیہ السلام او تول قوم مخالف دے یو پیزدہ خبری کنی او چید انسان اقل بالکل حیران پادشی چا نوح علیہ السلام لے سمر شجاعت او بہادری ورکڑی وا دوی مواقعہ دو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون سر لگی دلے قدم پو قدم مصیبت دے زرنے دے تنکڑے گورے زڑی تنگ میکی موسیٰ علیہ السلام زڑی نیرے تنگ رہنو فیرعون سرا عرم دے درے مواقع دیونس علیہ السلام دو قوما این آبد دا پارا این آبد یونس علیہ السلام قوم تا چه سرد دینا چه عذاب مقرر شوئے چه فلاری تاریخ بنے بازاب رازی لیکن آگی اللہ توجہرل توبروستو اللہ عفو اکڑو مہربان حرس مریږي گناہ شویل بخل کي الله پاک راشد الله بخل نه غواړه بیا خصوصن پرموزان دي روزي کي اول 10 روزي درحمت وي دا 10 روزي د مغفرت دی بخل کي الله اور پځه 10 روزي عيدكم من النار د جهنم نه بچیدو پروانه الله ورته دا سن د دعا غته وسو جننه نه بچ جنت تلړي ریزبیلایوی د تجانات نو سورۃ 2 اول کې اثبات د توحید او دلایل عقليه او سرا سر د سمرا تو ادمي کې واقعیات ثلاثه الف لام را ان الله ارى الله دا ویل دی مان لیدا ماننه بنی الله په یی دا دې آیتونه د حقمت واره د کوم سورته په سر کې چیرې راشي دا یو قانون دی هغه سورته وای زواتور را یعنی را واره سورته نو چې کوم سورته په سر کې را راجی نو زواتور را سورته وی لکه دغایونس هودو يوسفو حجرو دا ہجرا ذالصورت نزوات الرادی لچ کوم سورۃ ابراہیم نو کوم سورۃ نزوات الراوی نا اول کہ ہے کی ترغیب ال القران ترغیب ال القران تلک آیات ال کتاب الحکیم ترغیب ال القران الکوم سورۃ تفسیر کے لفظ حکیم راشی حکیم نو اشاره دي کوي چې په باور سورته دلایل عاقلیه دي عاقلی دلایل دي او قوم سورته پر کلمه مبین راشي مبین نه نه سورته کې نقلی دلایل دي او قوم سورته پر کلمه قران راشي لکه سورته هجر کې براشي راته اشاره ای یو واقع ته ته واقعات کې یو واقع ته اشاره دا دی آیتونه دی کتاب حکمت والا محکم چه بیان که دی حکمت آیا شود پا خلقو تاجب چه موائیو کرایو سریتا ددودو جنسنا چه او یاری خلق او زیر ورکی مومنانو تا انا لهم قدم صدقین عنده یقینا دیلالا درجه کامل درشتی ددودو رب صدقارا <تصفيق> اوهای کافر نده ده مگر جادو ترگان یقینا ربسته و صلح ده و ذات چه پیدا کردی اصمانه نزم که پشپک و لمحو پشپک روزی خونو کن فایه مطلب اله زر خودینم قریب زنو سمجدون راتا او بل دا روزی چټټ دی روزیش بخو دنیا دا آبادې نه وسه شوته نه نمه کې روزی چټټ نه شپې چټټ دی فې ستې د چې دنیا نه و نه رستو مې نيسته اسمانوس مې گنيسته نو روزیش پېد کوم ځای راځي کون پیا کون پښبا ګلم ورکی او غر پران کې ستې د ایام وې دي د اسمانا کوي والکاج دنیا چ لانه وانه روزه چرته واش په چرته وا فیست دی او الناس ترګانو چی جوړولې کول فیست دی ایام پښمو غلامو کې ثم سوال الارشو بیا برابر سفارش باندې استوا معلومه ده پر کې فیرنه معلومه چې تطوس کې نبیادت وکړي یدبر الامر فیصلہ کیدار ز یواز یف ز یواده دہار صفیسله یواز پخله کئ یودبر الامر سوجی مړی سوج جوندی کئ چاله عزت ور کئ چاله ذلت چاله زامن ور کئ چاله لونه دہار صفیسله پخله کئ یواز پخله کئ یودبر الامر یف ز یواده یواز فیصله الله ما من شفيع من اجل لو شفيع سفارجي مگر پس د اجازه د الله نه هغه چې قیامت دی ذالکوم الله ربکوم دا چې بتونه رب دې تاسو نو بندګي خالق لكل شيء هو الله نو بندګي د الله وکايو اې پنځه خلای دي تا راتل دې والد اللہ رشتہ انه يبدع الخلق ثم يرد يقينا المخلق الله پیدائشو دوباره بکیدلاره چې بدلاور کی مؤمنان وتا چا مریکرو متادق د سنت پر انصاف اوه خلک جوګو فرې کړو دیره پلس کاک دوبو کې په سبب ده چې کوه بری کو بدلیای کې الله ذات دې جگړول نور رنه اسpkg مې نور تا زیا رنه اسpkg مې نور زکه سpkg کې ځاټي رنه نشته د نور نه مناټه شي نور نه په پیدا شي اوهندا زکه دې اغل را پړاون چې په شي تاسو په شمیر د کلو نه په ځای ب نه نه پیدا کړي دال مگر د واضح که نخیح قوم لرا چه پوئیگی یقینا پو بدلی دو دش پیدو رو دیگی آج پیدا کرد اللہ پاسمانو نو بزمکه که نخی دی اخو يقين... در لانا نخی دی علامات دی پو وحدانیت دراب یقینا نخلق چه نایری که زمونگی نه یقین نا که پا قیامات و خوشحالشوی پا جند دنیا او زره لگوله پا دنیا وات ماننو بیا دنیای که زره لگیده او دوی دوی آیتون زمونگ دینا خبارا دوی زید دوی دوی دوی رو رو پا سفر دوی اوکا انکی یقین آخلاق عمل حکر متابقو سناتو یادیم رب هم بیمانیمو او با کرزی دولارا اللہ رانا چکردی پا دیسارا توفیق بول کی دولارا رب دو دی پا سبب دیمان دو دی او با کرزی دولارا چکردی پا پای روانی بیلان دی ونو دای نیرونا پا جنتونو دیمات کی آواز بای دو دی پای سبحانك اللهم پاکی در ترال اللہ اللہ تفاہ کی جامع پاک د خیر نا اللہ پاک د شریک نا پاک در ناقص صفت نا. پاک در نیولو در نا. پاک در نیولو در مختار نا اللہ تفاہ کی و تحیی تو سلام اور پیشکش بیدو فارې دې یو بلتا